eh gurriaren bostean, izango dugu ba gauez egingo den bisitak ideatu bat eta eta horrekin batera ba, Javier Mogoruza bere akordoiarrekin lagunduko ditu bista hori ba gero eta Arrak, ...arrakastatxua goa uh -huh. Eta horrekin batera ere... Ba, ...pintxo bote izango dugu ustegunea uh -huh. da... ...eta bertako taberna, museun tabernak... ...prestatuko ditu... Ba, ...pintxo uh -huh. berezi batzuk orduan... Ba, ...izango da ikintzaneko alde horretatik... Ba, uh -huh. ...ondo, ondo usatutakoa. Eta, bueno, ba, kasu guenetan... ...irakusketak... Uh -huh. ba, ...argiaren aldetik oso tratamendu potentea du... ...eta hori ere aprobetsatuko dugu. Uh -huh.